Du lytter til Radio 24 /7. den originale taleradio. Velkommen til Politiradio med Dan Bjergård, Nidim Jasa og Marie Louise Toxvi. Hvis man hører det her program i radioen, så er det den 24. december og klokken lidt over 4 og der er sikkert nogle hysteriske børn der snart skal have nogle gaver. Vi sender ikke programmet direkte. Programmet her er optaget den 22. december. Og derfor skal vi også allerede nu til forbehold for, at der kan jo ske masser af ting ude i verden, øh, hen over sådan et par dage op til jul, som så derfor ikke er med, for vi kan meget, men ikke skue ud i fremtiden. Og så vil jeg også godt lige benytte lejligheden, når nu vi faktisk udkommer den 24. december. Til at minde om, at der er jo nogen, som ikke går rundt derhjemme med gavepapir og anden i og den slags. Der er for eksempel alle dem, der sidder i fængsel gamle dage, der fik man en gave, når man sad i fængsel. Så fik man en julegave. Det har justitsministeren afskaffet i det forgangne år, fordi man skal ikke forkæle de indsatte. Og det er der sikkert alle mulige argumenter for. Men alligevel, uanset hvad man måtte have gjort af grimme ting, så er man jo stadigvæk mennesker øhm, med grundlæggende ret til at blive respekteret som en sådan. Det er ikke det samme, som at respektere de grimme ting, man måtte have gjort. Og så synes jeg, at vi skal huske, at fordi alle de der sidder i fængsel, så er der vældig mange fængselsbetjente, som også tilbringer juleaften bag træmmer. Og derudover Dan går, så er der jo vældig mange politifolk, der også er på arbejde juleaften. Er det en god vagt at tage, Bliver man rigtig populær blandt kollegerne, hvis man siger, at den snupper er? Ja, så, så er man inde i varmen, tror jeg. Men det er, det er jo, for det meste er det sådan en indbrudsvagt, ikke? hvor man kører rundt og og optager alle de masser af indbrud. Der er folk, der får stjålet deres julegave og alt muligt forfærdeligt. Eller dem, der kommer hjem fra at holde jul et andet sted, og så kommer de hjem, så har der været indbrud. Lige præcis. Ja. Og så er der vel også altid nogen, der kommer op og slås og sådan noget, ikke? Jo, det er der også. Der, der er lidt at være på sådan en julevagt. Nedim, holder du jul? Jeg har holdt jul de sidste to gange i år, skal desværre ikke holde jul. Men din familie er muslimer jo. Ja, men jeg holder holdt sammen med min øh, derværende kæreste mm. og hendes familie. Men din egen familie, der er ikke noget... Der gør man ikke noget af den 24. december. Øh, min onkel og min moster, de holder jul, og jeg har lige set på Facebook, de har købt træ og julegaver under træet og sådan noget. Jeg, jeg kan godt finde på at ringe til dem og invitere mig selv den 24. Men, <laughs> men min mor og far holder ikke jul, nej. Nå, men altså må du komme hjem til mig. Det glæder mig til. <laughs> Nå, nok om jul. Æm, I... Det seneste halve år i hvert fald, der har vi en gang om ugen i Politiradio talt helt kolossalt meget om bandekonflikten i København. Og den er også både grim og el. Øhm, Men det gør jo, at vi har forsømt at tale om, hvad der foregår i resten af landet. Og det kan skyldes, at vi jo sidder i København, vores studie er i København. Vi er tre værter, som alle sammen er fra Københavnsområdet. Øhm, så, som, og så har de jo opført sig temmelig gedint vanvittigt i hovedstaden. Men, men det ændrer jo ikke ved, at det her noget jo ikke er noget, der udelukkende foregår i de store byer. Det foregår faktisk øh, stort set overalt, så vidt jeg forstår. Og det synes jeg, eftersom vi jo sådan set er en national radiokanal, så synes jeg egentlig, at det er en forsøgelse, vi skal rette op på. Så derfor har vi dedikeret denne times udsendelse og den næste times udsendelse til at handle om rock- og bandekonflikter, Udover resten af landet, altså uden for hovedstaden. Øh, for simpelthen at komme lidt rundt og finde ud af, hvad der egentlig foregår rundt omkring i landet. Og øh, så skal jeg sige, at øh, hører man det her program på podcast, så kan man faktisk med det samme også hente del 2 af programmet. Øh, sådan Så at man, hvis man simpelthen ikke kan få nok, eller man venter spændt på, at vi kommer til Odense og Aarhus, så er det næste times program, man skal høre. Men øh, i første omgang, så kunne jeg godt tænke mig at få, øh, at få et overblik over, hvordan det ser ud. Sådan generelt i Danmark. Og det sidder der selvfølgelig politifolk og har overblik over. lederen af dem, politiinspektør Michael Kjellgaard, skulle gerne være med os nu. Ja, det er Tak fordi du vil være med. Du er leder af det, der hedder National Efterforskningscenter, som blandt andet sidder og overvåger og... Øh, analysere, hvordan det ser ud på rock- og bandesituationen rundt om i landet. Det er også jer, der sidder med listerne over, hvem der er registreret som medlemmer og den slags. Kan det, er korrekt. det er korrekt. Så hvis vi skulle have en fornemmelse af sådan nationalt, jeg ved ikke, om man arbejder med sådan et bagmeter i forskellige farvekoder eller sådan noget, hvor, hvor anspændt er situationen så nu? Ja, det vi gør i det nationale eftersyn, det er jo på baggrund af, en overvågning, vi laver af hele området, og så de, de indberetninger, vi har fra alle politikredsene, og der foregår rundt omkring, der danner vi jo situationspillere, som vi, som vi deler med politikredsene. Og vi har i øjeblikket et, et forholdsvis anspændt forhold. Det er rigtigt, at der i den seneste månedstid til, til Halanjord har været en situation, hvor vi har ikke oplevet de skyderier i gaderne, men det har ikke det, det er ikke det samme som at sige, at der ikke er et anspændt forhold mellem grupperinger på nuværende tidspunkt. Så, så det holder vi selvfølgelig rigtig meget øje med. Ikke kun, som vi siger, i det, i det store københavns område, men, men, i, men i hele landet. Man har jo blandt andet i løbet af efteråret i flere kredse i Jylland lukket øh, Banditers klubhuse, øh, fordi man, øh, man, øh, man, man registrerede en ulmende konflikt mellem banditer og gruppen Satodare, som jeg har forstået det. Dem har man nu åbnet igen. Er det et udtryk for, at man siger, at den konflikt den er skrinlagt? Nej, det er det ikke. Det er et udtryk for, at politiet kan skrue op og skrue ned på indsatsen, således at vi hele tiden har en indsats, som er afpasset af den situation, vi har. Vi kan ret hurtigt øh, gå ind med nye tiltag, hvor vi. Øh, Blandt lukker klubhuse, laver visitationszoner øh, eller på anden måde indfører generelle, øh, til, hvad hedder det, øh, til generelle ting, som kan gøre det svært for dem at, at være i konflikt med hinanden. Men det skal vi ikke være lige så hurtigt til også at skrue ned igen for de indsatser, som vi har en situation, som er mere acceptabelt. Det, der er helt afgørende for os, det er jo, at vi ikke har skyderier i det offentlige rum at vi ikke har konflikter, som går ud over den mere almindelige del af befolkningen. Og så kører der jo hele tiden et bagtæppe af efterforskninger, hvor den kriminalitet, som de her de udfører over det ganske land. Altså alt den kriminalitet, de laver, som ikke lige præcis handler om, at de er i krig med nogle andre og skyder på gaden? Præcis. Vi har en, selvfølgelig fokusområde på, at det er helt uacceptabelt for os, at der skydes i gaderne, at øh, borgerne, om det så er i København eller det er i Aarhus eller det er i Vårdenborg, øh, er udsat for fare, at der er nogen, der, der skyder efter hinanden i det åbne rum. Så det er klart, det er vores hovedindsats, og det er der, vi bruger de her tunge værktøjer, øh, når de her øh, øh, konflikter de kører på deres højeste, for at sikre, at vi gør det rigtig svært for dem at være i konflikt, at de ikke øh, får ro til at, at udøve de her Øh, det hedder det forsøg på at atentater mod hinanden. Så det er sådan set det, det vigtigste. Og så som sagt, så ligger der en tung efterforskning bag det også. Michael øh, så det, hvad jeg kan høre, så belønner I de her bandemedlemmer for at stoppe deres konflikt. Nej, jeg synes ikke, at jeg vil bruge ordet belønning. Jeg vil sige, at det er vigtigt for at politiet at kan vise, at vi har en afpasset indsats hele tiden. Og det er klart, når vi har skyder i det offentlige rum, så bruger vi, lægger vi max tyngde på, at vi bruger alle de redskaber, som vi, har, som vi har fået via de forskellige bandepakker, som er politisk er indført. Der lægger vi max tryk på banderne. Og det er klart, at hvis de så i perioder lader være med og særligt skyder i det offentlige rum, hvis det er klar, så kan vi også justere indsatsen. Men det handler ikke om, at vi så holder op med indsatsen. Så er det bare en indsats, der ikke er så syg synlige for, for den almindelige borger for se som, som jeg sagde før, de tunge efterforskninger, de kører konstant, med et konstant pres imod øh, banderne. Plus, at vi selvfølgelig er i gang med efterforskninger bagudrettet på de skyderier, der har været. Øh, Michael kan jeg gå? når man skal prøve at forstå, hvad det her handler om, de her konflikter, så, så er jeg klar over, at der kan være mange lokale årsager, øh, som ikke nødvendigvis er nationale. Altså, at man i den ene by har en konflikt, som handler om nogle personsstrider, eller nogen kriminelle forretninger i en anden by, nogle andre. Men, men i det overordnede billede, så hæftede jeg mig ved, at du, du, da vi talte sammen tidligere, talte om, at en magtbalance forrykkede sig, eller ligesom ændrede sig for nogle år tilbage, og det spiller ind på den situation, man ser på det her område nu. Vil du prøve at forklare, ja, er... hvad du mener med det? Ja, det går ligesom i to led, ikke? Altså, man, når man kigger over på det, som der er, sådan, der er mere sådan arketypen på, på rockergrupperingerne, så har der jo mange år været en, hvad skal man sige, en, en, en, en, en, en status quo-situation, hvor, hvor nogle af de mest tunerangivende øh, rockerklubber, ja, de sad sådan set på tingene, og der var ikke nogen af de andre ligesom tog dem. Når man så over på bandemiljøet, ja, så var de jo meget koncentreret med deres eget lokale område, der hvor det, det lokale område, de kom fra. Men der så vi jo en ændring, øh, blandt andet med Statut ankomst, indkomst, at de ligesom fik lov til at komme ind i Danmark og spille en rolle. Og på bandesiden, der så vi nogle bander, der begyndte ligesom at tage sådan et, hvad skal man sige, et snit, hvor de, ja, de var også andre steder, end i der, hvor de normalt boede, og de begyndte at gå med rygmærker, og de begyndte at, at kalde sig selv forskellige, hvad det, havde forskellige titler, som man ser i rockergruppen. Så man så nogle ændringer i, i det, og i gamle dage, hvor det var nogle enkelte grupperinger, som var øh, i konflikt med hinanden, øh, det er en meget, meget mere mudret billede, vi ser i dag. Vi har set mange forskellige grupperinger, nogen husker Black Army for Odens af, nogen husker Black Jacket. I dag eksisterer de ikke. Lige nu kigger vi på nogle konkrete gavide, vi kigger på det til næste år på den her tid. Så bare for at sige, at det er et meget et komplekst billede, vi ser i dag, og vi ser også nogle nye ting. Men når vi taler om balancen, så kan man sige, det er ligesom om, at magten der er et magtområde, og det er ligesom det er det, man ligesom kigger på nu, hvem kan få lov til at sidde på de bedste og mest lukrative kriminelle markeder. Hvem kan have toneangivene? Hvem kan have den største, øh, det største, hvad skal man sige, det første, største ord, at skulle have sagt i den kriminelle underverden? Det er men. det, det handler om endnu. Og så er der en hel masse andet, der også handler omkring, hvor de er indbyrdes uenige. Nogle af dem har været i klub sammen tidligere. De er det ikke længere. De er måske nu smuldestridende parter, Så der er også personlige flyderflader i det, som, øh, som der også er en del af konflikten. Men, men, men Michael Kjælgaard, altså vi hører jo også samtidig med den her internationalisering af hele rock- og bandemiljøet, at antallet af bandemedlemmer er så altså nogenlunde konstant. Så, så hvad er det, de, altså vi har jo heller ikke oplevet, selvom det er nogle internationale klubber, så har vi jo ikke oplevet, at der strømmer rockere fra udlandet ind over grænsen. Så, så hvad er det ved det her, der gør øh, billedet mere komplekst efter din modering? Det er fuldstændig korrekt, at øh, som jeg plejer at sige sådan lidt populært det er, det er gammel vin på nye flasker. Det er sådan set de samme øh, hvad hedder det, personer, som vi, som vi taler om, men de flytter rundt imellem, og får nye tilknytningsforhold, og magtbalancen de skifter alt efter mange medlemmer har, eller hvordan man nu sidder taktisk på, på, på, på de fysiske områder. Men du er fuldstændig ret, når vi siger, at der er kommet nye grupperinger til på udlandet, så er der ikke kommet fysisk nogen personer, fra et andet land, og sat sig ned i Danmark. Det er deres brand, det er deres mærke, det er deres rygmærke. Det er også det, der sørger for, at nogle af grupperne kan gå ud og sige, prøv at se, vi er en del af den gruppe her. Vi har altså så, så mange medlemmer i ryggen i, Tysk, i Tyskland eller i, i, i Holland. Så det handler mere om et brand, man er ude med. Så det var fuldstændig rigtigt, det er korrekt, hvad du siger. Det er ikke så lidt, der, der er kommet nye til. Det er, det er gammel vin på ny flaske. Men, men kan det så også være, at, øh, at de her danske grupperinger, de så måske føler, at de skal i højere grad stå op for det her brand, altså hvor man måske tidligere var en, en gadeband i en anden provins, og man måske kunne skrinlægge nogle konflikter, altså er der et større pres på dem, fordi de repræsenterer nogle internationale klubber, er det del af forklaringen? Der er i hvert fald den forklaring, at når man bliver prøve-chapter eller prøve-klub eller får en prøveafdeling i Danmark fra måske en, en, en, en, nogen, som har deres moder chapter for eksempel Holland eller Tyskland, så skal man jo vise, at man har gjort sig fortjent til at, at, at, at være en del af deres klub, og det gør selvfølgelig, at man er mere hvad skal man sige, aktivistisk, og man er mere sådan aggressiv i sin tilgang til tingene. Hvorimod nogle af dem, som måske er mere hvad skal vi sige, satte, og nogle af dem, der har været her i mange år, ja, de er sådan lidt mere reaktive og ønsker jo bare Hold status quo og ikke øh, de store ændringer. Så på den måde, så er det jo at man ser i øjeblikket, at der er nogen, der er mere aggressiv og aktivistisk end andre. Og hvad, hvad tror du så, øh, nu starter du selv med at nævne de her to øh, gamle grupperinger, Hvor, altså, hvordan forholder de sig til, til det her pres, der kommer? Øh, nu, Banditers har jo tydeligvis været involveret i et par konflikter. Helsingles har vi ikke hørt så meget til. Føler de sig presset, tror du? Det er svært for mig at sige. Jeg har øh, taget ikke med dem, så det er svært for mig at sige. Men det jeg selvfølgelig kan konstatere, det er jo, at der i hvert fald der er nogen, der har behov for at beholde deres sprog og sørge for at ikke at være i konflikt, fordi det er jo ikke nogen hemmelighed, som jeg starter med at sige. Når man er i konflikt, så får man jo hele politiets opmærksomhed og hele tyngde fra politiet af. Det er der selvfølgelig nogen, der ikke er interesseret i. De ønsker at beholde deres sprog, vi har i dag. Men det er klart, der er også en grænse for, hvad de kan stå model til. Og det er måske også det, vi ser nogle gange. Der er alligevel nogen, der siger, nu bliver vi nødt til at stoppe for det, fordi ja, vi kan ikke, vi kan ikke, vi kan ikke sidde, sidde, sidde tilbage og tage imod det her. Men jeg er ret overbevist om, at dem, som er etableret, så dem, der sidder på flæsket lige nu, de ønsker de statssbrug. De det er, det er jeg ikke i tvivl om, hvis de overhovedet kan komme sted med det. Michael Kjælgaard, jeg kunne godt tænke mig her til sidst og læse lidt op for dig af et læserbrev fra oktober måned. Det er fra Fyns Amtsavis. På Fyn har der jo også været en rasende masse problemer med og konflikter mellem forskellige grupperinger. Og du nævnte selv før Black Army. Der er så en læser fra Svendborg, der skriver et læsebrev i avisen om, at ordensmagten bør have alt muligt hjælp, ikke alene fra borgerne, men også fra kriminelle danske grupper, der ellers heller ser politiets hel end deres to, nemlig rokkerne. Og skriver videre, at siden bandekrigen brød løs, har der været ro omkring rokkerne. Øhm, de her bander jo på et tidspunkt vil forgribe sig på rockernes marked, og så fanden løs, løs. Så derfor kan rockerne have en forretningsmæssig interesse i allerede nu, og indgå i et ufor-officielt samarbejde med politiet mod banderne. Nedim jeg der sidder her ved siden af mig, han har faktisk også på et tidspunkt sagt, at den eneste måde, man kan stoppe de her konflikter, det er at få rockerne på banen. Er det sådan en lidt misforstået øh, opfattelse af, hvad de gamle rockergrupperinger, altså Hells Angels og banditter, egentlig står for? Ej, øh, den hjælp vil jeg gerne have mig at hvis jeg går kan komme af sted med det. Altså, jeg er enig i, at øh, vi skal samarbejde med, med kommunerne, vi skal samarbejde med interesseorganisationer, som øh, vil det her. Vi skal samarbejde med kriminalforsvar, vi skal samarbejde med alle mulige forskellige skat og alle mulige andre, i forhold til at bekæmpe det ubæsen, som hedder rockerbandekriminalitet. Jeg vil rigtig gerne have mig fra, B, at og gå ind i en alliance med, med en rockerband i forhold men, til men at Michael, det. Men det, det jeg mener med det, det er bare, at ja. under konflikterne, så ser de jo op til de her store, det kan jeg hvis og Bandidos var, var jo guruer i vores verden, og hvis HA ikke igen og altså at nu stopper vi den her øh, konflikt, lad os sætte os ned og snakke sammen, så er der jo ikke nogen, der siger nej. Og de kunne have stoppet den her konflikt for længest i forhold til, hvad vi kører lige nu. Jeg tror ikke på, at der er nogen af de her grupperinger her, der gør noget undtændigt til gang for sig selv. Så øh, jeg er ikke sikker på, at vi at komme af med det ene og så kommer der et andet onde til, at vi så har vundet ret meget. Så, så nej, det, det ser jeg ikke som, øh, jeg ser det som en mulighed, og jeg ser det altså ikke som et realistisk måde at forsøge på at få for, klotten på det her. Det svarer til og, og, hvad skal man sige, at, have ud, at erstatte det ene onde med det andet runde. Øh, kort før, jo, der, der tweetede Justitsminister Søren Pape Poulsen en, en side fra ekstrabladet.dk med overskriften «Kampen mod banter. Aldrig har så mange siddet bag træmmer». Og det, det ledsagede han så er en begejstret kommentar om tak til politiet for indsatsen. Over 400 bandemedlemmer sidder fængslet i forbindelse med politiets indsats mod bandemiljøet. Det må jo tyde på, at, at i hvert fald en, en stor del af de her mennesker er af gaden. Men vel også, at der I så i 2018 må forestå både nogle retssager og nogle løsladelser. Så hvordan ser du, at det vil udvikle sig i, i det kommende år? Ja, jeg ser to scenarier. Jeg ser at øh, det, hvad skal man sige de skyderier, som vi ikke har set den sidste måneds tid, det skulle vi rigtig gerne have, at det fortsætter at vi ikke har skyderier. Og så ser jeg et vedholdende, øh, vedholdende efterforskningstruget mod den kriminalitet, der bliver udøvet. Øh, jeg ser at nogle af de sager der skydebesøger der har været i løbet af efteråret sidste øh, 16 her, at de vil blive opklaret øh, og der ville, folk der vil blive dømt for det og få lange fingre for det. det. Det er sådan set det scenarie, så jeg ser ikke at øh, når vi kommer over 400 det er en milepæl, men øh, jeg tror, man skal forvente, at politiet vil lægge yderligere pres på for at få flere bande øh, og rocker medlemmer af fængslet. Simpelthen ud for den devise, jo flere af dem, der sidder inde, øh, jo mindre aktivist, aktivistiske er de på gaden og jo, jo sværere har de rent logistisk med at og, og, og, og føre den kamp, de gør. Så, så, så det, man skal forvente, for, at det er, at politiet vil fortsætte ufortrømt øh, med at forsøge på at opklare sagerne og få og flere, der er dømt for den kriminalitet, de udøver. Michael Kækegaard, politinspektør ved National Efterforskningscenter, så vil jeg sige tak ikke alene fordi du ville være med her hos os, men også for indsatsen. Så god ja. arbejdsløst og glædeliv. liv. Du lytter til Politiradio på Radio 427. og i studiet er Dan Bjergård, Nædemjeresamme, mit navn er Marie-Louise Toxvi, og vi er i gang med en tur de bande rundt i landet. Vi skal i denne time og i den næste times program, som øh, man kan hente øh, podcast-wise med det samme, øh, prøve at få et overblik over, hvordan rock- og bandesituationen ser ud alle andre steder end i København. Og for at gøre os klogere på et område, har vi nu fået besøg af Peter Grås, som er journalist og forfatter. Velkommen. Tak skal du have. Forfatter blev du i efteråret, fordi du skrev bogen Bad Company, som... Øh, kan man sige, kredser om en, en mand, der blev medlem af banditter eller traktede efter at blive medlem af banditter så efter nogle år i miljøet, så trak han så ud og endte med også at vidne imod nogle af rockerbrødrene. Øh, og, og derefter har han så fortalt dig sin historie, og det blev så til bogen Bad Company, der udkom her i efteråret. Ja, efter de gik efter hans familie, så traf han den beslutning, at han, han vil gå til politiet og fortælle alt. Og udover, at du har skrevet den bog, så har du tidligere arbejdet på TV2 Øst, så, som har dækket, og nu arbejder du på TV2. Så du har dækket området omkring Sydsjælland, Lolland Falster, hvor du også selv kommer fra, i, i rigtig mange år efterhånden. Mm. Så derfor, tak fordi du ville komme her og prøve at hjælpe os med at forstå, hvad der foregår i det område. I øh, den forgangne uge, der blev der anholdt fem mænd med tilknytning til rockermiljøet, og tre af dem blev fængslet. Det øh, handler om en skudepisode i november måned, hvor nogle gerningsmænd er trængt ind i en lejlighed i Næstved og skudt mod en mand, der boede der, og hans hund. Manden blev såret, alvorligt såret, men overlevede hunden, blev dræbt. Og øh, tre mennesker blev, blev varetægtsfængslet og skal altså tilbringe øh, jul og nytår øh, bag træmmer. Sådan en episode som det her, er det helt vildt usædvanligt i Næstved? Ja, det er da usædvanligt, at en mand bliver forsøgt dræbt. Han var jo i, i livsfar, han blev skudt seks gange i armen og i ben øh, og i mave. Øh, og det øh, har man jo ikke set længe. Altså, der var en mand, der blev skudt et år før... Øh, en del af en kontrovers mellem øh, Satudara og Bandidos, men, men mere lokalt på det tidspunkt, på grund af gammel af. Og så er der en sag tilbage fra 2013, hvor en øh, bror til et medlem af en øh, gruppering, der kaldes Westside Nation, tidligere Bandidos-folk, øh, blev dræbt i sit hjem. Så, så du nævner Satudara og Bandidos, og så jo tidligere de her interne stridigheder i Bandidos, mm. som det der, det, der kan udløse de store, alvorlige konflikter. Hvad handler det om? Altså, sådan som jeg ser det, så øh, handler det jo øh, til dels om øh, markedet, om territoriet, måske specielt den øh, nuværende øh, sag, ikke? hvor sagen for et år siden, den handlede mere om øh, gammelt nav, vil jeg sige, Fordi at mange af de her nuværende satudar-folk, det er tidligere banditersfolk, og det er tidligere black cobra-folk, som banditers har ligget i krig med. Så, så nogen, der har været i andre klubber, men måske også været i banditers og gået ud, det er så dem, der nu er samlet under, under det mærke, der hedder Satudar? Ja, ikke, ikke fuldstændig, men uh, specielt uh, nede på Lolland Falster i Satudar South, og så i en ny Satudar-afdeling i Ballerup. Så nu hørte vi jo lige før, da vi talte med uh, Michael Kjeldgaard fra, fra Rigspolitiet, at, at når de her Satudar-afdelinger bliver uh, etableret, så er det ikke nogen, der kommer rejsende og siger, ah, se, hvor er dejligt her i slagelse, lad os åbne et klubhus og invitere nogen for, så er det nogen, der er der i forvejen, som så finder det opportunt eller bare på en eller anden måde lækkert at få allieret sig med den store klub. Ja, det er jeg fuldstændig enig i. Det, det er nogen, der, der ser en mulighed for at være med i noget nyt, og nogen ser måske også en mulighed for at skifte, fordi de føler sig dårligt behandlet. Så, så det vil sige, dem, der går ind i de nye klubber, det er nogen, som... Altså, de, de, de kommer ikke direkte fra handelshøjskolen, hvor de ellers var i en, på vej mod en strålende karriere øh, i businessverdenen. De er i en, i, i en anden, i en anden øh, businessverden i forvejen. Ja, det er folk, der, der er kendt i miljøer, som har begået kriminalitet inden for den her øh, genre i forvejen. Og det er også en del af det nuværende problem i konflikten mellem Satudara og Banditers. Det er, at har optaget øh, nogle folk, som er tidligere Banditers folk, som øh, Banditers i dag nærer et stort had til. Nedim. Hvis nogen går ud af ens klub, og så begynder at være i en anden klub, altså, hvis nogen på mit håndboldhold bestemmer sig for, at de hellere vil spille i en klub et andet sted, så behøver jeg da ikke have dem for det. Jeg takler dem lidt hårdt næste gang. Nej, man... men jeg, jeg tror bare, man skal huske, at det her, det er nogle mennesker, der går ud af banditter, som så har etableret en øh, satodara gruppe i byen. de, de Banditter ville ikke have haft noget imod det, hvis det var, at de var gået ud og så meldt sig ind i Satudara Satu by, hvor der allerede var Satudara. Men det er fordi, at det bliver en trussel for banditers, at lige pludselig at de her, der er for det kvarter og kender folk for det kvarter, lige lige pludselig kan etablere en Satudara klub og hurtigt rekruttere nye medlemmer, der, som banditter ser som en trussel for deres eksistens i der by. Man kan jo også se det, jo, som, som Peter også siger, at det er, jo, det er jo noget af det, som vi også har set i, i Ballerup, hvor det har traditionelt også været sådan et, et banditersområde, og de her nye Sassudar-medlemmer, der er rykket ind, som, som godt nok ikke har et fysisk klubhus endnu, men, men det er jo nogen, som, som tidligere har haft tilknytning til Banditers, og som, som nært stort havde til dem, og, og derfor er interesseret i at komme ind på de her territorier, og, og, og det er jo sådan en, en, en ekstra sten i, i konflikten. Og Det der også er i forhold til området øh, nede sydpå, der er at Lolland-Falster, specielt Falster, har jo også været banditers øh, territorium. Altså der hører jeg banditers opdel, landet mellem sig, så var det jo banditers og der vi, område. Der er vi tilbage i 90'erne. Ja, ja, og det ja. har det jo været frem til sådan set, at af mine i Bad Company, han går til politiet og bandittersafdelingen afdeling nede på Falster bliver fængslet. Kort efter der laver man den afdeling i banditers om til en frozen afdeling. Man lukker den sådan set, men, man forbeholder sig retten til at starte den op igen på et tidspunkt. Ikke? Og den mulighed der er der andre der ser og der Derfor så er det i dag du der sidder tungt øh, på Lolland Falster, og ikke banditter længere. Men har det ændret noget i, i sådan en kriminalitetsbillede i øvrigt? Altså udover at de så slås med banditters, men, men er der forskel øh, altså, jeg... på, på hvad de i ja, øvrigt bedriver? Altså jeg ved i hvert fald, sådan som politiet ser det, så var problemet før banditters havde siddet øh, så lang tid på området øh, dernede, at de unge mennesker, de vidste nærmest ikke, om de skulle følge samfundets regler eller banditters. Altså de, de, de styrede øh, virkelig hårdt. Men ellers er det nok de samme områder, de, de, de, de kan lige begå sig i. Jeg vil, jeg vil også lige sige, at oppe i Næsved og, og deroppe, der, altså jeg startede min karriere i Banditers deroppe, og det var virkelig den eneste klub, jeg har set, hvor man kørte den der mafioso-stilen, hvor, hvor præsidenten i afdelingen blev kysset i hånden, når man kom ind og sådan noget. Det var den hårdeste klub de, i Danmark. Ja, den var, den, den var virkelig, virkelig syg, og den var virkelig, altså soldaterne maggede bare ret, når ledelsen snakkede, og det var, altså, jeg, jeg kan godt høre, når han siger det der, at folk virkelig har i kap, fordi de har styr på alle mennesker, alle mennesker blev inviteret til deres fester, så de hele tiden vidste, hvem der var medlemmer i deres klub, så når man gik i byen, så, så øh, dørmændene ikke lukkede men så var de selv udenom det, for de vidste godt, at det var medlem af banditens. Og... Men når du siger i området, altså de unge mennesker, nu, der, der er jo ligesom, der er dem, der er med i klubben, eller gerne vil med i klubben. og så er der alle de andre. Ser du, at, at, at banditter bliver en magtfaktor, som også ligesom, bevæger sig ud over selve det der kriminelle miljø? Det gør de jo på den måde, at øh, folk ser dem i gadebilledet. Folk ved, hvem de er, og der er ingen, der tør sige noget. så var det i hvert fald på Falster. Altså, hvis øh, præsidenten dernede øh, han, øh, begik et eller andet, så var der ikke nogen, der sladrede omkring det. Altså, folk øh, klappede i. Altså, lad, lad, lad mig sige sådan her, hvis du ville åbne en forretning dernede en kriminel forretning, så åbner du den ikke uden tilladelse for og sin isved. Og hvis de ikke gav dig tilladelse, så kom de bare og lukkede din forretning eller overtog den. Det er jo fuldstændig det, René også beskriver i bogen. Ikke? Altså, hvordan de sparker døren ind og lukker konkurrerende hasselgere. Men, men det, man også kan se på, det er jo de her klubber, som så netop, altså Satudar i det her tilfælde, som optager nogle tidligere medlemmer. Der er jo også en, en klar gevinst i det for dem, fordi altså hvis Satudar ligger i en, øh, en konflikt med banditer, jamen hvem er så mere oplagt til at gå ud i en, øh, i en eventuel krig med banditer, Det er selvfølgelig nogle tidligere medlemmer, som fra det første ved, hvad alle medlemmerne hedder, hvor de bor, hvor deres familie bor, men selvfølgelig også nogen, der der nærer et stort havde til dem, og det har vi jo set i, i flere andre konflikter, hvis man skal have nogen til at til at afstraffe nogle andre, jamen, så kan man lige så godt finde nogen, der ikke kan lide i forvejen, fordi så, øh, så fungerer det helt meget lettere. Og det kan jo måske også spille ind. Nu snakker vi øh, i sidste program, hele den her øh, episode med tidligere LTF-medlemmer, som er blevet optaget i Hell's Angels. Og, ja, det, og det i, kan jo godt ja, nogle ja. tidligere LTF-medlemmer, som er blevet enten øh, smidt ud af LTF, eller selv gået ud, alt efter hvad man spørger, men som, som Hell's Angels nu er optaget. Og, og det kan jo sagtens være øh, også sådan et ægteskab, hvor man fra Hell's Angels side har sagt, jamen for det første så. Hvis vi nogensinde skulle komme i konflikt med LTF, så er det måske meget rart at have nogen på vores hold, som, som for det første ikke kan lide de tidligere LTF'er, men, men som også kender dem ret godt. Og I forhold til det her med områder, og det her med at sikre sit område, så der, som jeg ser det, så den her... Øh, nuværende sag, som vi startede med at fortælle om. Altså det er et altså eksempel... på med der blev lejlighed? Ja, ja, i næste. Altså sådan som, som jeg ser det, så er offeret jo ikke et, et Satudar-medlem. Han er en, hvis man ser på hans Facebook, så har han venner i Satudar. Og sådan som jeg hørte det, så er han en, der har måske solgt for forskellige grupperinger, og nu har han så solgt for de forkerte, og der har været... Og når du siger solgt? Øh, så kan det være has. Okay, så, så er han kommet til at alliere med, eller arbejde for nogle forkerte... Og så er der nogen, der har følt, at de har skulle håndhæve et øh, territorium og det er heller ikke hvem som helst, øh, der sidder fængslet nu i, i den sag. Og når du ser det? Ja, så er det blandt andet præsidenten i næste, som sidder fængslet i sagen nu. Altså Banditers? Banditers præsident. Ja. Okay. I, I talte om før Nedim og Peter Gro, som jeg måske lige for nyligt skal præsentere igen. Du er journalist og forfatter. Du skrev øh, udgav i efteråret bogen Bad Company, som handler meget om netop banditters og måden, det, øh, gruppen arbejder på, især centreret om det sydsjællandske Lolland Falster. I talte før om det her med Næstved som den hårdeste klub i Danmark. Hvordan måler man sådan noget? Altså udover at de åbenbart opførte til ret ben galt. Jamen, jeg kan bare huske, at hvis, hvis nesved afdelingen kom til nogle banditos-fester, så havde alle mennesker stor respekt for den afdeling. Altså, det var en afdeling, der altid var klar til krig, og hvis banditos-ledelsen øh, i, i Helsingør sagde nej, vi snakker også ud af den her, så var det den første klub til at sige, hvad snakker om, vi går ind og smadrer helt lortet. Øh, de var helt sådan klar til at kæmpe for det der bandittersnavn, og det var også nesved afdelingen der til sidst blev til website, fordi at, at de, de gik imod ledelsen, og nu ville de selv overtage marken, så de, der blev sådan noget lidt rebel derinde. At ja, de meldte ja. hele afdelingen ja. ud, ikke sandt? Jo, de, de det er, synes jeg regel, ikke, Banditler var hård nok. Ja. Jeg, jeg er fuldstændig enig, og jeg synes, altså, noget som jeg oplevede, er, at man måler det lidt på sådan noget som drabstømte medlemmer, og de var meget stolte af, der var ingen klub, der havde så mange Expect No Mercy-mærker, som mm. er det her mærke, man kan få for at begå en voldelig handling ikke, for klubben. Så taler man jo meget om det her med markederne, at, at de lever af at handle med dybest set alt, hvad der er, dels er ulovligt, og dermed penge i. Ikke? Siger du, at der, at der jo i overviset simpelthen ikke har været andre til ligesom at... At leve af, hvad der skulle sælges af stoffer og våben, og hvad man ellers kunne finde på. Altså, der er jo andre, der har forsøgt sig, men så er det, det ender med konflikt, ikke? Altså, Black Cobra tilbage i tiden, ned på Lolland Falst, og egentlig også i Næstved og, og i Køge. Det er ikke så lang tid siden, man hørte om Black Army, der forsøgte noget ned i, i Næstved for eksempel, ikke? Og hvor der også var nogle episoder... Så det er typisk det, der sker, hvis andre øh, forsøger sig. Der har også været noget, noget Mongols, der har forsøgt sig ned på Lolland Falster øh, i år, øh, Hvad hvor der er den konflikt. Dem? Det har vi da også talt om før. Mongols var en, også en ny klub, der opstod. Hvad er der blevet af dem? Ved du det, Demjern? Jamen, altså, de eksisterer stadigvæk, men, men det er klart, de de ikke. Så vi hørte jo meget om dem lige i starten, da de blev etableret. Og... Jeg mødte ja, nogle af mine torske går for to måneder så. Ja, og de, de <laughs> eksisterer stadigvæk. Det er det, jeg var selvfølgelig mødt dem på McDonalds sitat <laughs> så skal jeg lige sige. Men, men <laughs> Æ, altså, jeg tror også, de lider lidt af, at der er nogle nogle medlemmer, der er blevet blevet anholdt. Så, så det eneste sted, man egentlig rigtig hører til dem, det er nede i den konflikt, der, der foregår ned på på Falster. Ja, mellem Satora og Mongol så det jeg hører der er har fængslet de, de fleste, ikke måske 7-10 si, si, si, si, si, si, si, si, mennesker. Så er der et par tilbage, som lige nu holder meget lav profil, men for at svare på det der med, at der var folk i Nesved, der lavede forretninger ved siden af banditers... Jeg skal lige sige, at Næsved afdelingen var den eneste afdeling, jeg kendte, der havde ambassadør øh, ude på de forskellige grupperinger, der var i Nesved og, og Holbæk og det der. Jeg var fx for eksempel ambassadør for nesved afdelingen til Black Cobra i Nsv. Og når der var konflikter, så altså, jeg blev jeg rigtig gode venner med, med Black Cobras præsident. Og jeg kan huske på et tidspunkt, at en af Black Cobras medlemmer blev kidnappet, og så ringede Black Cobra til mig... Hvor jeg tog til møde med Nesvø-afdeling og fik den her mand løsladt igen. Og det var på, hvor, altså det var Nesvøs måde at, at holde styr på, på, på deres øh, fjender, men der stadig et eller andet sted at være venner med dem. Og når du har en ambassør derude, så du et eller andet sted så skal du sørge for, konflikten mellem de to grupperinger ikke eks, øh, eksploderer. Jeg ved slet ikke hvad jeg skal sige når du fortæller sådan nogle historier Nej, men er, der er mange der ikke ved, man grupperinger har. Altså, de kører meget national, ligesom nationale lande. De har ambassadører og De så har fået dårligt. Ja, altså, jeg bruger jo rigtig meget tid sammen med Black Cobra. Men det er den ordre, jeg fik. Nu går du ud, og så bliver du rigtig gode venner med dem. På den måde så sørger vi for, at der ikke er konflikter. Men på den måde så elsker de os så meget, at de gider at sælge i vores territorier. Så det var også nogle samtaler, jeg skulle og have med Black Cobra. Diplomati. Diplomati på ja. den kriminelle måde. Dan Bjerggaard, du har da, kan jeg huske fortalt om at den her i gang konflikt med certudare banditter, som jo også er den der giver anledning til at man i flere politikreds i Jylland, lukkede klubhuse her i løbet af efteråret. Øh, at, at det alt sammen var noget, sådan husker jeg, at du har beskrevet det, som begynder med et eller andet stort slagsmål til et boksestævne i Herlev uden for København. Ja, altså man kan sige, at det er jo så det, den, den, den nuværende, men altså som, som vi jo har skitseret meget godt her, så har de to klubber været på koalitionskurs flere gange, men, men rigtig nok i oktober, tror jeg det var, var, der et, et masse slagsmål ude til boksestævnet ude i, i Herlev, hvor to tonangivende banditters medlemmer bliver stukket ned af nogle sasudarerokker, og hvor, hvor, hvor planlagt det er, altså det er lidt uvidst, det er jo det er en, altså det, en sær konstellation der er ude til det boksestævnet, fordi ifølge øh, kildeoplysninger, jamen så er der både Hills Angels, der er bandidos, der er Satudar og LTF, og på et eller andet tidspunkt, jamen, så eksploderer det her, og hvis man øh, kan huske det, så florerer der nogle videoer, hvor man ser sådan et, det sådan et slagsmål, hvor der ryger stole gennem øh, lokalet, og der står den der konferentier, prøver at og, øh, og tyske folk ned, og øh, altså under hele den her tumult er der så to fuldgyldige bandidos som bliver stukket, af den ene øh, ret alvorlig, og det er, altså, det er Sassu der gør det, og netop ifølge oplysningerne er det nogle af de her tonangivende Sassu som forsøger at komme ind ude i, uh, ude i Ballerup. Så, så det er klart, at det er sådan en, en, en åbenløs krigserklæring, de, de kommer med derude. Og hvis man så er en klub, der, har, der er national, altså har afdelinger flere steder i landet, så vil sådan en konflikt, der måske opstår mellem nogen, der er sure på hinanden over noget i Ballerup uden for København, det vil så brede sig til resten af landet. Ja, er det sådan, det foregår? I, no i nogle tilfælde, ikke? Men no nogle gange be holder man en konflikt lokal. Altså, det er der også eksempler på, for eksempel i det her år har vi, har vi set det op i Helsing-området mellem banditter og, og gremium, som har en konflikt lokalt deroppe, som ikke rigtig har bredt sig. Ikke? Men her der er det bare været så alvorligt, det der er sket, at det har bredt sig. Ikke? Men det, og det er også meget forskelligt, jo, hvordan altså, øh, det her diplomati går jo også i gang, og så kan der sidde nogle medlemmer, altså der sidder måske nogle, nogle oppe i Nordsjælland, som ikke synes, det er en fed idé, at der skal være den her konflikt, men, men det kommer jo så an på, hvor højt op den kommer internt i, i klubben og hvad de synes. Og lige pludselig kommer der alle mulige andre ting i det. Altså vi har hørt rigtig om de her fredsforhandlinger. Der skulle angiveligt foregå nogle fredsforhandlinger i øjeblikket mellem øh, Satodara og Banditos, og der skulle blandt andet være nogle udenlandske Satodararokker, der kom hertil. Der skulle have foregået nogle fredsforhandlinger i udlandet, og flere ting. Men, men, men der lige pludselig så handler det jo ikke kun om det her med et knivstikkeri ude i... Øh, ud til et boksestævne, så lige pludselig, jamen så kan, kan det være, at Banditos har nogle krav, og men så skal der lukkes nogle satsudareafdelinger. Eller nogen skal smides ud. Af eller nogen skal smides ud, men... Fordi der er jo nogle, netop nogle af de her øh, nye satsudaremedlemmer, som man en torn i øjet på Banditos. Og der kan man jo godt forestille sig, at til nogle fredsforhandlinger, så siger Banditos måske, jamen hvis vi skal lægge lå på det her, og I har trods alt lukket nogle af vores medlemmer ned, jamen så skal der lukkes en afdeling i, i Berleruppe, eller de her, de skal udleveres til os. Øh... Jeg skal også lige sige, at der er mange øh, klubber, og nu har jeg selv været i Banditos, og hvor, hvor jeg ved, at der er mange klubber, man snakker rigtig meget ned til øh, afdelinger øh, i Banditos selv, fordi man synes, de er for vatpikket og ikke tør noget som helst. Hvor det er, at hvis de kommer i en konflikt, så får de også at vide, at de, at de, at de høje ledere, at de skal vise noget øh, for, for, for ledelsen. Så, så ledelsen sender jo ikke nogen soldater til dem. De skal først tage konflikten selv, og når de begynder at tabe den, så begynder der at komme forstærkninger. Og derfor at de skal vise, at de ikke bare lever på Vesten, men at de også har sig til at kæmpe for banditelser. Peter Grå, her til sidst, inden du skal gå. Øh, der, når, der, når der har kørt den her konflikt, og det lyder jo, som om over veldig lang tid, og som du også siger, politiet anholder og fængsler jo skidelige medlemmer. Når det på et tidspunkt til, at der simpelthen er spærret nok inden til, at de ikke rigtig har folk til at blive ved med at slås? Du nævnte en afdeling, der var blevet frosset. Ja, altså, ja det var det, der skete nede på, på Falster, hvor, hvor medlemmerne ligesom alle sammen blev fængslet i Benditas afdelingen. Jeg tror, der skal meget til, før, det, før man lige kommer til at se det ske i, i andre afdelinger. Men selvfølgelig er det enormt belastende, når mange bliver fængslet, og, og der skal betales penge til dem hver måned også. Hvis man har lyst til at vide mere om hvordan man opererer i banditos og især hvad der foregår på Sydsjælland og lolland Falster, så kan man med fordel læse den bog du har skrevet der hedder Bad Company, som udkom øh, i efteråret. Peter Gård, journalist og forfatter. Tak fordi du kom. Først og lyt. Du lytter til Radio Maria Louise Toxvind, Dan Bjerggaard og Nedim Yasar. Og på vores tur rundt i landet, for at se på, hvordan det ser ud med rock- og bandekonflikter her der vejen, skal vi nu til Esbjerg. Og øh, for at blive klogere på Esbjerg, så har jeg allieret mig med en kollega journalist Jan Lindhardt, for Urevisen Esbjerg. Du skulle gerne være med os nu. Og det er jeg, jeg kan høre, hvad du siger, ja. det er det dejligt. Jeg føler mig næsten som hende der i melodik der sådan skal ringe rundt og have point. Øhm, Jan Lindhardt... Vi venter du... lige med at give dig karakter, så. Det ja, senere, skal ikke? vi ikke det? <laughs> Æ, du har jo... Øh... Tidligere fra Jyske Vestkysten og nu for udvisen Esbjerg er jo blandt andet dækket det her område, der handler om ja, rockere og bander og den slags, der foregår. Og jeg ved, at man her i efteråret har haft en konflikt øh, i Esbjerg mellem to grupper, som, som i første omgang ikke fra politiets side blev betegnet som en, en bandekonflikt eller en konflikt mellem kriminelle grupperinger. Men mest af alt nogle mennesker, som boede i hver sit boligkvarter, som ikke kunne stå hinanden. Og det kørte op i en spids, og så begyndte de at skyde på hinanden. Og her, øh, øh, lige før jul, der har, der har politiet efterlyst øh, to unge mænd i forbindelse med det skyderi, og fire sidder allerede i fængslet Kan du fortælle? Ja, det sjovere det sjove, det er faktisk, at, at, at det er faktisk ikke de skyderier, vi, øh, som, øh, som vi, vi kan til forvejen, de nu efterlyser folk til. Øh, de de efterlysninger, der kom i dag, det var et skyderi, der fandt sted i et af de her områder, hvor øh, det, det område området, det hedder Stengårdsvej, Jesper, et skuderi der er fundet sted på Stengårdsvej. Altså en helt ny skudepisode, som vi slet ikke har hørt om før, men som politiet nu går ud og efterlyser en gennemgærningsmand til. Så, så, så vi er oppe på tre øh, skudepisoder nu. Og nu nævner ja. du Stengårdsvej, og det er ligesom mm. det ene af de boligkvarterer, hvor der er en gruppe, som... som øh, en, en, en gruppe af nogen, der bedriver kriminalitet. Kan vi ikke sige så det er ikke, det er ikke en, sådan en etableret bande med rygmærker eller den slags? Ja? Nej, altså det, det der er jo egentlig... Jeg, jeg, jeg tror måske, det kunne være meget sjovt lige at fortælle lidt om, om forhistorien for det fordi, at det. fordi vi har jo lige præcis haft de her rygmærker i Esbjerg. Øh, bag, tilbage i 2011, Hells Angels åbnede i byen et fuldgyldigt uh, chapter af, af, af HA i byen. Og øh, faktisk samme dag, som, øh, som HA åbnede i byen, så lå der en øh, mand øh, skrigende på i på en gade, der hedder Strandbygade, inde i midtbyen, øh, hvor skinnebenet stak ud lige under snedet, og, øh, og, og, og man havde et opgør mellem støtterne, Guardias Diablos og Hells Angels øh, man var simpelthen blevet kørt ned, og folk blev tæsket med køl og i med knive. Det var meget, meget voldsomt tilbage i 2011, da der kom endnu et opgør stort set lige efter. Så, øh, så dengang var, altså, I havde banditter i byen, og så rykkede Hells Angels ind, og det gav de, havde, her, samme, de havde, her konflikter? Vi havde vi havde det, der hed Devil's Choice, som var, et, som var HA's, H.A.'s lillebror, kan man sige. Og så havde vi Guardia's Diablos, som var Banditters lillebror. Så, så, så gør H.A. Uh, Devil's Choice til et fuldgyldigt chapter, altså rykker, rykker selv ind i byen og, og sætter deres uh, rygmærker på, på folkene. Og uh, efterfølgende kommer banditer også ind med et fuldgyldig chapter, så man, så man ender i Jesper med at have både både Angels og banditer med fuldgyldige chapters i byen. Og uh, og de er altså i totterne på en anden i starten. Øhm, altså det her opgør, hvor manden han sidder i en af de her guardiastejpler Diablos, og øh, der er højt op i guardiastejpler og sidder med skindebindet stikkende ud og, og stadig går rundt og handler den dag i dag. Øh, det, det bliver der fuldt op på, øh, hvor ham der senere bliver Vanditers præsident i byen. Han, han, han sidder altså selv berettet i hvert fald bliver han sigtet for at sidde berettet i, i den sølvgrå øh, SUV der da, da, da, da, få dage senere kører, kører, kører nogle, nogle HA-støtter øh, ned så, så det, det var altså virkelig voldsomt dengang og, og det var sådan lidt ja okay, nu, nu slåser de om om, om byen og, øh, og, og, og, og så vidste vi ikke jamen, hvad, hvad, hvad, hvad skal det ende med at der, altså, kommer der, bliver, der skudt, øh, bliver det ligesom i København og, og, og så man, man, så bliver der ro på, og der var faktisk en betjent til mig dengang, der sagde, jamen vi skal faktisk ikke være bange for, når de slås, vi skal, vi skal mere være bekymret, når de holder op, så er de sådan, ligesom, for byen, men, så, så har de sådan ligesom fordelt byen mellem sig, så har de, de afpistet deres territorier og så begynder de at pumpe stofferne ud til, til de unge byen. Og, det, og, og der kommer så den ro, som betjenten også forudser. Og derfor er det jo egentlig meget underligt, det der så sker i dag. Fordi i dag er situationen så den, Hells til slukker i 2016, og Jynke siger til mig, at vi besluttede for et stykkes tid, siden vi ville lukket i Esbjerg. Det er da sådan lidt med vemod, men vi er, at vi tager afsked med byen, men det er sådan ret tid i omhud, siger, siger Jynke. og en talsperson for Hells ja, Han rykker Hells selv til Esbjerg, Ja, han bod ja. selv i Esbjerg, gik tur med sin hund og så videre, ikke? Um, og, og, så, og hvad så, så med så, Berlitos? Så, så fik de byen ja, for sig selv eller hvad? Det er så en del tvæk. Så tænker man, ja, så har Berlitos øh, en stor legeplads, og øh, så kan de gøre som de vil. Og øh, så lige pludselig så, så hører jeg så, at, at de er ved at, at lukke deres klubhus i byen. Og det, det har jeg tidligere i altså 17, her for nyligt. Og det øh, ringer så til, til ham, der har bygningen, og han siger... Og det er faktisk lidt sjovt. Nu hørte jeg jo lige, hvad I talte om tidligere. Han siger, at de har lidt svært ved at betale husleje, fordi der er så mange af dem, der sidder i spillet. Lidt eller det? Øhm, Som situationen på ja. Ja, det, det, lyder, det lyder lidt af det samme. Altså, øh, altså Så udlejeren siger, at jeg var der dernede, og de, de må skulle beklage, at de havde lidt svært ved at betale huslejen, og der var, der var lidt for mange, der sad inde. Og, og, og så er præsidenten, han bor også i Spanien i dag. og... Øh, er ikke lige, jeg ved ikke, om han, øh, hva, hva, hvorfor han er dernede, men han man kan vist ikke rigtig komme til Esbjerg igen. Og der, så så, så jeg skal ikke sige, at Banditers ikke er i Esbjerg længere, men de har i hvert fald op i i deres Håkerborg nede i Finlandskade, og rykket ud og tømt det hele. Og om det er sådan en standby-situation, det ved jeg ikke. Men det har ligesom umiddelbart åbnet byen for nogle andre. Øhm. Så, så det vil sige... I havde nogle banditterstøtter, I havde nogle HA-støtter, de blev begge to opgraderet til at være enige afdelinger af de her klubber. Så udkæmpede de nogle blodige bravallerslag, ja. og fem år efter, seks år efter, der er begge klubber sådan set ude af byen. Forduftet. Øh, og det, og... Man sagde jo i gamle dage, at hvis sådan nogle københavnere med rygmærker og den slags, synes de var sej, så skulle de bare tage til Esbjerg. Der ville de ikke overleve ti mm. minutter på havnen. Uha. -huh. Da jeg på så skrev jeg hovedopgave om, om en af de gamle en af de gamle, hvad, hedder det, <coughs> hvad skal man sige, narkobaroner i byen, og det var altså før, før der kom rockere til. Og en af de historier vi skrev, det var lige præcis en af de scener der var i, i hvad hedder det, den der fortællende historie, det var lige præcis en historie hvor hvor helt kommer ind på et diskotek og hvor de så bare bliver kylet ud. Ikke? Altså, fordi, fordi dengang, jeg ja, enten var det fiskerne, eller også var det, eller også var det de andre, der, der ligesom sad på det i byen, der, der havde magten. Det var, der, kunne man ikke, der kunne man ikke bare komme ud fra at tro det. Men det Men... har jeg lavet mig fortælle. Det er gamle dage. Hvis vi nu det skruer var... frem til i dag, og, og det er jeg faktisk indledte med at spørge dig om, nemlig den, den konflikt, der har udspillet sig øh, ja. i løbet af efteråret. Efter mm. at øh, de store rockerklubber med deres rygmærker og værk er ud af byen, så er der de her to boligkvarterer men nogle mennesker i en eller anden form for relation med hinanden, måske de bare vokset op sammen, måske de er familie med hinanden, som, som er det, man ville dansk gamle kolleger i politiet ville kalde, øh, godt kendt af politiet. De laver forskellige ja. slags kriminelle aktiviteter, hver for sig, de handler med lidt af hvert, går vi ud fra, og i løbet af efter, og de kender hinanden de her to boligområder, de ved hvem hinanden er. De, de ligger, de, altså ja, man kan sige en spødklart, men det er lidt længere, men, men det, det er god afstand. De ligger inden for god afstand af hinanden de her to brulige områder. Og, og de har så. Øh, de de ryger så i totterne på hinanden for alvor herefter, og det er det, der fører til de her skudepisoder, vi er indligt med at tale om. Der har været nogle skærer mellem dem, og, og lige pludselig så, så begynder de altså at skyde på hinanden, og så er det politiet de beslutter sig for at sige, jamen, nu er det vist ikke bare lige en. Nu er det der bare ikke, ikke bare A, der er sur på B. Øh, nu er der vist nogle grupper, der er sur på hinanden. Og, og det ja, de, de, de, de er lidt mere, end det var. Ja, så det udvikler sig fra... For det kan jeg jo også se fra både din avis og fra Jyske Væskønsen, der skriver om det her, de første episoder, at, at det virker som om, at I leder efter som journalister, at, at det her er en bandekonflikt, der er i gang. Politiet siger, nej, nej, det er bare nogle enkelte mennesker, der er sur på hinanden. Mens, mm. Men så i løbet af efteråret... Så så ændrer den den personkonflikt karakter sådan at det på et tidspunkt bliver det, som politiet vil kalde en konflikt mellem to grupper, altså en, en bandekonflikt. Mm. Ja. Hvem, hvem er hvad er de her grupper for nogen? Hvad er det for nogle mennesker? Øhm, ja, men altså. Uh, vi prøver at beskrive områdene lidt, så, ja, så, så, så, så har vi Stinkersvej, som, som i dag er det eneste område, boligområde i der stadigvæk er på, på get, den der omstridte ghetto-liste. Øhm, det er sådan et område, der, der gennem årene har, har formodet at trække negative overskrifter, hvor en, øh, hvor en hjemmeischauffør er blevet overfaldet, hvor der er blevet kastet sten på cirkusfolket, så cirkusfolkene i dag slet ikke tør at være i området hvor der er blevet kastet sten mod farkontrollen, øh, hvor der er blevet kastet sten mod brandbiler, øh, og hvor der er blevet kastet, så sent som i september 16 blev kastet sten på politiet. Da, vi, har, vi har at gøre med et område, øh, med de her klassiske boligblokke. Jeg boede der faktisk selv de fem første år i mit liv, stort set. Dengang var det fredeligt og roligt, at jeg kunne cykle på min 3. cykel cykle til man. Det vil jeg nok ikke gøre i dag på stierne, fordi det er, det er, altså, lidt, det er altså lidt mere... Øh, jeg vil sige, i dagslys, det, jeg, jeg vil ikke være bange for at gå igennem området, og, øh, men, men jeg har været ude om aftenen også, og, og talt med nogle af de her... Øh, unge balladerne, kan man vel godt kalde dem, og det er sådan lidt, der er sådan lidt en trygge stemning derude, og, og det er altså lidt nogle utilpassede unge, og det, man skal også, jeg skal også være hurtig til at sige, det er, det er selvfølgelig de få, der laver balladen, og sådan er det jo gerne, og det er det i begge, det er det i begge, de her er, så, vi har på rum. Man har så en gruppe utilpassede unge, og det jeg hører, det er, at der er sådan nogle øh, lidt ældre, nogle altså den, den ene øh, skulle være en familiefar midt i 30'erne, som sidder i 30'erne tråd, og så har han... Øh... Og, og, det, og det, der så også øh, er i det, i forhold til, til Stinkersvej, det er, at mens vi så hører, at banditter begynder at, at være væk, eller faktisk før vi begynder at høre banditter sig væk, så begynder vi at høre sådan rundt omkring, jamen det er slet ikke banditter længere. Det er Stinkersvej der styrer salen. Og, og på det tidspunkt begynder vi også at høre om... Øh, om øh, brune bud, at altså, man kan få et visitkort øh, og ringe, og så bliver hassen leveret til folk i byen, og den kommer ud fra Stengårdsvej. Og jeg tænkte på det tidspunkt, jamen det, det må jo være nogle, øh, noget banditter styre derude fra, men det kan være, at det ikke er sådan. Øh, men, så man har sådan så nogle brune bud, der er så, der er så den her vi, vi, vi, altså hashandel, som, som vi hører, bliver mere og mere commercialiseret. Altså, hvor den bliver bragt til børn som pizza og, og, og hvor man får tilbud på sin mobiltelefon, altså sms-tilbud rundt. Nu kan du købe et kram for en 50, og så videre Vi har talt med, med folk, folk bruger det jævnligt, og som selv øh, anvender de her, den her måde at købe øh, sit has på. Ja, Lennart, så... jeg stopper lige et øjeblik for 90-års, ja, ja, ja. strider med fingeren. Han, ja, han kender også det de der brune bud. Ja, ja, men jeg ved, jeg ved jo, at nogle af de tilbud, man køber i brune bud, det var, at hvis du som kunde skaffer en ny kunde... Og den kunde ringede og sagde, at jeg har fået nummer af for eksempel 9. Så fik jeg en gratis klump af hashhandlerne, fordi jeg har skaffet en ny kunde. Og jo flere jeg skaffer, jo mere gratis fik jeg. Hørte de det tilbud? Ja, det, det, har jeg, det har jeg ikke lige hørt om lige præcis det tilbud. Øhm... Men ideen er så hermed givet videre, i NEDM. <laughs> ja, det, det, det. Jan Lindhardt, det, det. vi har ikke så lang tid igen. Jeg kunne godt tænke mig, at du lige så beskrev det andet ja. område. det ja, her. det andet område hedder, hedder så... Kvavlund, og, ja, og, og det er jo også, det, det er mere sådan et, øh, det, det er lidt større område, bare Stengårdsvej. Stengårdsvej, det er jo sådan en vej, du kan stå og kigge fra den ene ende til den anden. Boligblokkene på den ene side, sådan lidt lavere, og social boligbyggeri på den anden side. Øh, Kvavlund er et område, hvor der er parcelhuskvarterer, og, øh, og så er der boligblokke så er der sådan også, øh, øh, du ved, sådan nogle... Øh, boligforeningshus med have til osv., så lidt mere blandet boligområde. De har tidligere været på ghetto er det ikke længere. Men altså, så sent som i sidste uge, var jeg, var jeg ude i en af ungdomsklubberne for at tale med, med klubpersonalet derude, fordi, øhm, ja, jeg vil gerne lige sige, at har også været et sted, hvor man har oplevet de her problemer med stenkast imod øhm, og Man har oplevet, at ungdomsklubben havde givet et, en, kælder, en kælder, hvad hedder det, lokale til, til nogle unge drenge, og det udvikler sig til en bande faktisk, og de smadrer biblioteket derude osv. Men så man har sådan et område, hvor, hvor der også er nogle af de her utilpassede unge. Øhm, så var jeg så derude i sidste uge, fordi der har været kastet igen. Lige for nylig blev kastet med sten mod bybusserne. Det er formentlig bare nogle drengestreger. Det medførte alligevel, at der blev sendt betjente ind i busserne og kørte med derude. I første omgang blev ruterne simpelthen lige danset og så sagde man så betjente ind i busserne, der skulle ligge og køre med. Det lagde lige en dæmper på det igen. Men det fortæller lidt om, at det her det er altså et område, hvor der, hvor der er nogle unge mennesker, Øhm, der, der, er, der er parat til lidt af hvert, kan vi sige det sådan? Ja, ja. ja. ja. Og, og, og nogle gange er det bare nogle drenge, der laver nogle drengesteg, men det er det, de siger ud i klubben så, fordi nu prøver klubben at lave, lave opgraderet lidt øh, deres weekendarbejde for at få de unge væk fra gaderne. Det er jo, og en, en af grundene til at gøre det, det er fordi, der er nogle uheldige elementer, der til det. Der er nogle kriminelle, der er nogle, der har nogle store biler, som de, som de unge drenge kan blive fascineret af. Og som og, de så øh, kan trækkes ind og ligesom bruges som stik i randdrengen eller håndlanger, for, altså, og, og dermed nu, kan det udvikle sig, ikke? Jeg kender selv nogen, der bor derude, og det, de fortæller om, hvordan øh, de kører rundt på flalder derude, sådan, og hver gang de er på en fladder så kører de to, øh, to knægter rundt på flalderen uden styrthjelm og suser igennem det hele. Altså, det virker som, som om, der bliver leveret ting frem og tilbage. Og, øh, og det er også det, de siger, at medarbejderne Altså, de, de vil gerne have, at de, de unge ikke får den her kontakt til, til de her kriminelle. Fordi og der også, jeg, jeg kan afbryde dig, af Jan Lindhardt, ja. men vi har en meget kort tid tilbage. Jeg kan ja. se, at Dan Bjergaard vil gerne spørge dig om noget. Man vil mm. gerne undgå, at unge bliver suget ind i, at der jo selvfølgelig også her sidder nogen og styrer nogle kriminelle forretninger, hvor de godt kan få brug for nogle håndlangere, ikke sådan? Det er klart, at de, de er jo flinke ved de unge mennesker, de er, de er kriminelle. De skal jo nok, og så giver de dem sikkert lige en 50'er til at købe en slikpænd for, ikke? Og så, så, så er de med. Så, så, ja, en helt kort ja. her, her til sidst. Nu, ja. nu, øh, nu hører vi stadigvæk, at det her det er åbenbart en, en intern konflikt i Esbjerg. Men er der nogen indikationer på, at der er grupperinger udefra, der prøver at komme ind, eller måske ikke kunne se interesse i at være en del af, af konflikten? Nej, jeg, jeg ser... Man kan sige, jeg, jeg synes måske, det er en indikation på det, er, er måske, at, at, at, at, at hvem i alverden har, har magten og styrken til at få helseindelse og banditers til at forsvinde, tænker jeg bare. Altså. Men jeg har ladet mig fortælle, at nogle af de her to grupper også har nogle kontakter, måske nogle familierelationer til nogle af de større grupper til både Black Army og LTF, har jeg hørt nævnt. Ja. Men indtil videre har de holdt sig fra Esbjerg, og øh, vi kan da godt krydse fingre for, at øh, de bliver ved med det. Ja, altså Jan, det, Jan Lindhardt, vi <laughs> jeg vil sige mange tak øh, til dig, og, og farvel, fordi vores øh, tid er gået for nu. Men tak, fordi du vil være med, altså journalist ja, for Ugevisen Esbjerg, til at gøre os klogere på, hvad der foregår der. Og så har jeg tilbage at sige, at Politiradio for denne gang er slut. Men det var jo kun del 1 af 2, fordi næste omgang, der skal vi til Fyn og vi skal til Aarhus, og vi skal blive klogere på endnu mere, hvordan de her rock- og udvikler sig rundt omkring i landet. Men indtil nu, glædelig jul.